Psalmul 265 Cununa Sfântului Apostol Iuda Bucură-te, Sfinte Apostole Iuda, fiindcă atunci când Iuda Iscarioteanu pentru 30 de arginți pe Domnul Isus l-a trădat, tu, prigoana iudeilor, ai îndurat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iuda, fiindcă pacea, chemarea, mila, iubirea și binecuvântarea lui Dumnezeu iudeilor le-ai dat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iuda, fiindcă pentru credința dată Sfinților ai luptat. Iar pe idei care îl tăgăduiesc și îl hulesc pe Domnul, vrednici de ghiena, i a arătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iuda, fiindcă pe cei rătăciți la secte, ucigași de suflete, ca niște pomi de două ori uscați, fără roadă, dezrădăcinații comparat. Bucură-te, Sfinte Apostole Iuda, fiindcă venirea Domnului, cu zecile de mii de sfinți ai prorocit și despre slava lui ai predicat. Bucurie de Sfinte Apostolii Iuda, fiindcă pe păcătoși nelegiți, huritori și pe cei nemulțumiți care cârtesc în rând cu ei, i certat. Bucurie de Sfinte Apostolii Iuda, fiindcă pe cei ce fac dezbinări între iudei, fiind lipsiți de Duhul lui Dumnezeu cu milă, i chemat. Bucurie de Sfinte Apostolii Iuda, fiindcă sămânța Sfintei Evangheliei a Semănat și roada râvnei lui Dumnezeu, e închinat, bucur de Sfinte Apostolii Iuda, fiindcă pentru mântuirea poporului evreu cu lungă răbdare, te-ai rugat, bucur de Sfinte Apostolii Iuda, fiindcă pentru slava lui Dumnezeu și schimbarea lumii ai lucrat și luna de apostol ai luat.